تنهل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله se organizane i dai dai all voi voi al maho ne sham kurta jutmazishtaj no o fetvama i govorima određenih islamskih mučanjaka ovog salabnog doba koji su menheđu selefa koji su izrekli svoje fetve određenim akidetskim selemom a koje se nikako ne poklapaju sastavima određenih menheđa koji su poznati naprotiv Fetve tih islamskih učenjaka, kalupima koji su sagrađeni kod tih određenih džemata, jesu fetve kufra i širka. I to sam pojasnili u prethoda dva dersa. To je u prilike sedam, 16. 17. diva. Danas, Inša'Allah, idemo dalje, obradit ćemo temu vezanu za takvo i gdje tome. Radi se o tome da kada se jedan narod uzdigne ili kada se jedna skupina uzdigne ili kada se jedan medher uzdigne ili kada se jedan vladar uzdigne i poziva samo na ono na čemu se on nalazi, neuk onda će to uroditi razilaženje u umetu. Odnosno, u onoj sferi gdje se taj vedher nalazi ili taj vladar ušta poziva i gdje vlada. Dok s tome jeste govor Allahe Čadašanu, je kažu u lišeni, ima girauna, ana bi avdi. Vaja'le, ethleha šija. Zaista se je Faraon uzodljio li i uzdigao na zemlju. وَجَعْلَ اَهْلَهَا شِعًا I kaže stanovike zemlje je učinio, podijelio šta? U stranke partije. Narodno, kad se vratimo na govorim u Fesira, Firavon je dao da se šta? I kako nastava Kajeta govori da se muška djeca i muškarci ubijaju, a ženska djeca, a, muškarci se ubija, ženska djeca sa ostalih itd. Međutim, Islamsku učenjaci, praćom moj, ne zastoji samo na one. Kažu u među ostaloga, da je neophodno kada neko pozove na ono na što se on nalazi, za nije rekao ena rabbe kumul eana. Ja sam vas, kaže, najveći vrhovni gospoda. A, je li rekao ili nije rekao? Allah će kaže da je to. Neophodno da taj govor mora proizvesti onih koji se neće sa njim šta? Složiti. Neupodnom računom. Kad god se pojavi neko, ili skupina, ili medzer, ili pojedinac, ili vladar koji bude poziva na oblačevu, se on nalazi. I samo da je to izpravića u obavlju, mora će se dogoditi da će se pojaviti skupina koja se sa njim neće složiti. Ali pošto je vladar, reći će ko nije samo vladar protiv nas. Tako i koće ravno Ko se sama ne složi ko nije s nama, onda je protiv nas. Danas se događa da u određenim pokretima, džematima, se pojavljuju ove stvari. Ko se ne složi sa određenim džematom ili idejom koju nosi džemat ili pojedinac, onda ti nisi s nama. A ako nije s nama, neotvodno je nešto protiv nas. Međutim, ugaću šarija, to ni tako. U šarjeti mi Naime, događalo se da se oshabi između sebe u određenim meselama raziđu. Jel' se događalo? Mesajir. Događalo se da se imami između sebe raziđu u meselama. Međutim, da li je to utjecalo da razinaže njudskih srca? Ne. Nije. Osim kada dođem do slijepog slijedjenja onoga na čemu se vladavim. Načamo se ima, načamo se metod, načamo se manhaj, nalazi. Kada dođe do no sve boga slijede i na toga, onda dolazi u jaale eh eh a onda dolazi do pouki podjele, podeli sa fora. Vi bracio znate da je prije samo 7 godina unazad, 6. Je jest? sami poznavali razila je između on i sam se smatrao mentorus salafa, je pa. to to poznavali? Niste. Kad se pojavila skupina koja sebe smatra superiornijom i nosilcima tevrida jer su ne tam, neminove je braćo da se pojavi onih koji se neće potpuno složiti sa tim. <kuh> neminove. Dobro, da se samo staje na ovome razilaženim braćom? Ne. Da je kakve sreće samo da se stane kaže neće s nama, pa hajde dobro. Naprotim, neophodno je da onaj koji vodi tu idejnosi mo Upozoriti na takve. Jel' tako ili nije tako? Jeste na tekućem gađu. Da, da će se održati u hudba, da će se održati neki člana, da će se seminar čak održati, da se upozori na onih koji neće da se slože s nama na menedžu. Nakon što ga nebremu kalidi toplo dočekaju, kažu pa dede nam šeh, spomeni im da ih se prepozna, da se sa ima ne družimo i onda se spomenu, parčak imenom iri prezimeno. A mi smo govorili, da se sječate, da je od osobina, osobina moshrika, kako Allah Subhani wa Ta'la kaje, šta, jedinistvo je nazira ženja, cijepanje, cijepanje. Wa la min al moshrikin, kaje Allah Jalashanom, nevojte da budete poput, moshrika. Min al ladhina ferraku dinehum, bakranu, shi'a, Oni koji su svoju vjeru na kojoj su bili pocijepali i u stranke se podijeli patir. I šta onda dolazi? Kullu hisbin vima redejhim ferihon i svaka skupina koja se nakon toga pocijekala je li tužna zbog onog da mu se nalazi? Ne. Ferihon. Radosna. Radosna. Ali razilaženje ne dolaze osim kada Kakav Ađelešano pisao firama I on je poput njega Kada insan šta? Uzvihne se Uzohli se I tekepe smatra sebe vredniji od Za Zatim, bračo Jedan islamski učenjaka Yeah. Vrjenu, Hrafis, je napisal zlata vrjednu jednu lječenicu u delu tebki ima lkedeb ima Hafiz ima Čakir poznat po mnogo mnogo djela a najpoznatija po delu kvizu tariho Dimeška tijelo koje ima preko 30 tomova. I pripada kaslju generaciji Hafiba. Ali je imao svoj sened u Allahu, posadnika sa Allahom, koliko je Allahom dao šta? Vistrinu, una. Njegovi glanci senedi su najduži. Ali velaj? A šal Na avtar. No. Jel' tako ili nije tako? Međutim, ono što vam on doprinio? Nije su mnogi odahli suneta, podatak, informacija, i knjiga, i djeva, možemo sloboda reći da bez toga mnogi islamski istraživači danas mogu puno se pomoći. Šta je rekao on? Kaže između ostaloga Lohomu el ulema mesmume I o ono ćemo Meso učeni ljudi je otrovno. Meso, Učenih ljudi je otrovna. Mese su teh ljudi što otrovna. Zbog čega otrovamera? Hm? Ima ko da je razmišlja sa tome? Zbog čega otrovara? Ne znate. A zbog čega pa ima mnogih drugih koji znaju isto tako. To su učinici Barakallahu za to, što kaže Allah-Pasani sovsem mislom ta Hadid, da se če se spomněme, da kaže el ulema wa lafetul anbiya, učenjaci su nastadnići Allah i posanika, un tavatir, nastadnići Allah i ulesnika ulevaju inne el ulemae wa lafetul anbiya, su, učenjaci nastadnići Allah i ulesnika. Naslednjuje šta znanje. Kada insan, gribati učenom insana. Je ste kada djebete koga? Vjerovjesnici ka jer su oni naslijedili ono što su vjerovjesnici donijeli. A da on vjerovjesnici nisu donijeli dinare dirham. Neko su donijeli šta? Znanje i naslijedilo je ko? Ona je koji posao ti pute. Dobro. Zato on dao ovde sad ovo pravilo. Luhumu, elo la mesmuma. Meso će ljudi jesti otrovano. Kaže jedan od islamskih učenjaka, i ovo sam spomnio nekih <coughs> radu, Vahid Vahid Abdussalam Belin. Živ, alhamdulillah. Vi ga prepoznajete po koji se zove oštri mač protiv zlih siher baza i po zaštita svakog muslimana, čini mi se. <coughs> Prima del na bosanski jezik. Međutim, taj čovjek je mnoga tuga tema pisao za koje mi ne znamo. Između ostaloga, napisa je djelo, vidite, evo ga tam, istoj ovakvom, osamdeset grešaka u ezanu i kametu. Osamdeset grešaka u, u ezanu i, i kametu. Zamislite, sada čovjek kaže, oznam, piše, 80 da kaže, napišem djelo osamdeset grešaka u ezanu i kametu, i sada sedeš i pišem, jedna greška, druga greška, gdje se sve narozen, koliko ti meni treba? Nijedan da ja sad u posliju to ne bere sad. Nadam se da napiša da imako se bavi treba u mjeseci da će sve iskražiti. Napisao je dijelo 80 grešaka u akidu. Ova će o tebi. Gdje sve ljudi griješu u akidu? Napisao je recimo 40 grešaka jezika. Gdje svi jezik griješi? I tako da je. On između ostaloga je napisao dijelo فاكهة المجريس Voće Sjedanjki, sjela. Sjedemo za sjelo i šta se na tom sjelu najčešće nađe? A? Kad se okupe, braćak, šta se najčešće nađe? A? Gibet. Gibet, ogovaranje, udaranje na čast. I on je ovdje napisao, djel baš tu? Evo šta su znači poslastica, vočne poslastice, vočne salate način među visa. A? I onda tamo kaže, između ostaloga, Govoreće o dajama, ljudima koji radi na Allahoj jel, lešanu vjeru. Koji se zalažu, koji su učeli, izašli i sada pozivaju ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže ko protiv takvih, lan svoj jezik, ko protiv takvih izlati i ogovara takve ljude hada ljudi je sudduo an sebi Njegovo je stanje, kažem, poput onoga koji odvraća ljude od Allahovi od Dženešanu, put. Jer ti kada ogovaraš učenog insana koji poziva Allaho, ti ne samo njega, naproti mi, i ono sa činami došao, jel' tako, nije tako? I onda kada stupina čuli, pa neću ga više slušati, jel' tako, nije tako? I il' je govor šiha u femjena na ja usaveh inu. Gdje on između ostalo govori o gibet ili o govaraju Dajja, između ostalo za kuće, kaže da je to doler u Anad-Din. Onaj koji ogovara učenog insana, Daju kaže to je doler Anad-Din. To je šteta i nanošne štete i da? Da je bijeli. Zbog čega? Jer Dajja poziva Allahu Azza wa džalle. tako ili je tako? Ko me poziva neku kad... Ko poziva? Ja mi pozivamo džematu ovdje, ne pozivamo, jel'le? Jer pozivamo mi imetku. Zbog čeg ovdje sedimo učimo. Zbog čeg se učimo. <coughs> jer je dunjavuka, nemamo dunjavuka. Yeah. Radi čega Hadžija? Yeah. Radi kjeri? Jer teško, Hadžija dođe, pro... tri sahata znamo nekad uvode provest. Ja tako? Dva i po sahata. Učiš Harzove, učiš Težbi, učiš Kivaj, učiš Hadid žena kao kućeru, ona je bolesna, ima starih ljudi i sad hoće neko i govori proti tebe, i govori protiv onoga koji te podučava. Ovo je šta kako kažem, i kako kaže šeht Hothamin, kako kaže Wahid abu Salam Bani, ko govori protiv učenoga insana i taj, taj odvodi od Allahu od djele puta. Ljudima znači šta, čovjek hoće, a on mu šta ispječe, zražanta. A čovječ, ja oču? Ne, ne, ne, odi vam, ja šte me oteš. Svraća ga, umjesto da krene prim, hajde ti vam. Oteš ja te svojim šigom, ti vidiš mogu šigom. Dobro, samo ovo vraća. Ako bi bilo ovo, samo to bi bilo. Međutim, ovo odraćanje od Allahog dženešanog puta, kad pogledam malo kroz kur'anske rajke, naćemo, vraća draga, da se ovo srce i ovo svojstvo vraća žitovi i kršćani. Vračana u volime nasilički narod i vračana munafike. Osobina munafika, osobina žitova, osobina kršćana i osobina volima nasilika, koji su sebi učine nasili, bukom učine, jeste da odvračaju od Allahovu uđeru našanu ruta. Dokaz, ovo mi što smo Ja alas, poslušajte iz knjige. Limeta sudun an sabilillah. Men amana. Tebghuna aiba ja. Kaže: "O, ste bili te knige, je dovri i kršćani. Limeta sudun an sabilillah. Šta je razlog zbog čega vi odvodite ono da koji podime na mene? Odvodite ga od Allaha pod puta kako teghuna aiba prekazujući ga kakim krivim. A greš kao a novotari, a vamu. a tamo, nemoj, odi vam. Ha? Te vune, ha? potrudiš se da taj put, na koga pozivaš ti i trudiš se na tome, on se vješto potrudi, a ne proključio, on je pro lupu, on se je produ. on je splisnu odi ti vam, da vidiš naše šta je kod A mi, braćo, evo brata, svjedok, kažem i idi na drugu stranu. Idi na drugu stranu, nikakav problem je. Vidji, otvori oči, uči, odraži uč. znanje. Svako ko ima klikera u glavi, Allah mi je svjedok, svatit će. Gdje će se naći, isti, svatit će. Zatim Allah, subhanahu wa ta'ala, između ostaloga, braćo, govori, u diablo koji se odvija između stanovnika geneta i stanovnika đeherna između stanovnika geneta i stanovnika đeherna i kaže povikali su stanovnici savnici geneta stanovnike vatre zvali su ahabul jann ashabul jannati ashabe nazivali su stanovnici geneta stanovnike vatre Mi smo, kaže, zaista našli ono en kad veđedna ma, wa pa ma wa'dana rabbuna Mi smo našli ono što mi yonu, Allah želešanu obećal Pa jestan, kaže, vi našli ono što mi Allah želešanu, vaš gospodar vam obeću Mi istavni Sviđeneta kaže, smo našli ono što mi Allah obeću ma wa'dana rabbuna Mi smo našli ono što mi Allah želešanu obeću Jeste mi našli što mi Allah želešanu, vaš gospodar obeću, ka'alu nam Lekli smo, jesu, oni vilali? Ne, kaže, jesmo Fa adana mu'adhdhin bayna fa mu'adhdhin doshoglasnik što bi rekli i povikao anatullahu alal zalime neka je allah o dželashanom propetstom na nasine neka je allah o dželashanom na ozaline oni koji čini nasine Edle dine jasudun anze bilillahi Na ove koji šta? Odvode od Allahu djebnešanu putan Javuna imađa I pro, onaj kridim ga ljudima prikazuju Djehenan <svijek> je <svijek> doslužio zbog čega samo zato što je odvodio od Allahov puta Zbog čega? Samo što je preprika stavljiv. Nemoj se povoditi izahovit, nemoj se povoditi izahovit, odvodil. I za vjecaž Allah, Subhanahu wa tala, govore čio? Munaficima. I teđadu, aymanevom, jumnatem fasoddu, fasoddu, ancebi ili lahi. Uzeli su svoje zaaklete štitom, munafici, da bi odvračali od vallahi, ja reka ovako, vallahi, ja radi ovako, vallahi, vallahi. Samo da mi samo odvatio da se ne povede i da ne krine ka putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo, danas se događa da oni koji su išli tražiti znanje u rabski svijet, govorimo o basanskoj populaciji, nisu pošteljeni. Nakon što je učio, vratio se nazad. Njegovo meso je postalo šta? Predmetom gozbi. Njegova čast predmetom gozbi. Njegovo znanje predmetom ismijavanjem. Njegov trud predmetno zavodnog rada. I tako dalje. Ovdje kod mene ovo se o piše. Šta pišu za mene, nosio ti tarhija danas? Da nisam se stvidi pročitate, a se stvidi malo pročita šta se piše za mene. Ali sam ja vrijedan, ima učenijih ljudi od mene. Učenijih daje od mene u poslijih. Da kaže za njega da nula. Da kaže za njega, kako je danas bilo u tekstu? Poniji ženi. Ha? čaki da se nazivaju hayvanima hayvanima i ja sam za hayvanima dobro hajde kažem na svoj prolaz ha da allah posali salallahu alejhi ve sellem u hadisu kai min al-bukhari I bilježi muslim. gada muslima, i bilježi gada temeve, i ostanje. Elu muslimu, meni saline, elu muslimu, minni zani, vajeli. Musliman je onaj od koga su, ili od čijeg su jezika. Heh, jezika. I ruku, sigurni i zaštićeni ostanje muslimanje. Dobro. Ako se ti nosio ste to uhina ispravno. Ajti na menhajih sunna Kako je moguće Na nosiš tu uhinu spani na takav stepen do rana često čenogice. Zašto to moguće? Bila bih عليك ne moguće. Akhira ispravna ti to ne da. Zapravo ne mogu. Ne mogući da ti učiš va šaqi a tvoj jezik vlažano spominja na onih koji su tražili znanje. Nemoguće da si ti nosio tispavu menheđa, a jezik stalo otkiva učenih ljudi. Kaži ima malik. I ovo se naučilo u djelu od Tehkira od Ebu al-Hamediya. Broj i vajeta ина رئيسي سوتيل المنتقش الموضع جاء بالطنط ومجلسه السيسترى قال ادربت بالمنيه الكمر لم تكن لهم ميوب فبحثوا عيوب الناس فذكر ناس لهم ميوب قال امام مالك امام الله رسوله صلى الله عليه قوم لم تاكلهم ميوب نارد كيني موكسبني كيمان ništa kod se bimu. Čisto, svake mahne nema bolesti, nema libet, a nema. Tebeha za ljubi nas, pa tekele nas u ljubehu, pa su kaželi počeli ljudima da istražuju mane. A, vidi ga ovdje, a kliznu ovdje. Tebeha za nas u ljubehu, pa su počeli ljudi da istražuju šta njihove mahanje. Mi. Ne ima mora. Ko drugome jamu kopa sam unu. Pa pa, poslovica u nas kaže. <coughs> Zatim kaže: "Wa diraktu biha qauman qanat la le, kanat lahum uyubun. Sakat al-uyubi al-nas kaže ljudi Medini koji uzukosavivali grešaka i vešaka i mana i mana. Fa sakat al-uyubi Ustuknuli od izraživanja mahana i grešnjaka kod ostalih ljudi. Neću ga govabat, neću da gemetit, neću podmetati kuket. Fesekete, nam sve na pa su ljudi šta? Ljudi i isto tako sebi usta zavezali. Zašto ne uzmi se ovo Zato hafiz Ibn Haqdžara la skalari bračo, Navodi u biografiji Jah ibn Ma'ina u četvrtom tomu kod me naodno slovo, u poslednom tomu onaj tehvibu, tehvibu, bilo kod me ga posliti, posliti to zašto? Zato što je u ibn Ma'ina je ono dolazio slovo mih, zani je slovo. Kaži -ja, Abu Dawud, zani ga tekeleme Fiji. Ako se kaži, Abu Dawud ka je -ja kritikovao ga uđeru, kritikovao ga. Jah ibn Ma'in, znate ko je Jah ibn Ma'in? Ima umeta u hadithu, ima umeta u džegu i ta'adiru. Pa su rekli Budavudu, ko je ti da kritikuješ? Jah ibn Ma'in, ko si ti? Kaže, ko ljude kritikuje? Neka sebe također računa da će biti jednog dana kritikovan ljudi. I on će doći na hadith. Ja, ibn Ma'in, govorio braću, šta, branio je hadith? Ali je kritika, ovaj je slav, ne uzmano od njega. Ovaj je napušteno, ne uzmano od njega. Ovaj je lažo, ne uzmano od Međutim šta kažemo da kaže ko kritikuje druge i kod traže mahane drugima i izražuje i nego će doći na ljede. I ovo se potpuno stuklava svojeg ovdje govara s mama, mahajka. E muslimo, men sebi, men muslimo, ne Muslimani onaj, od čijeg jezika i je ruku, sigurni su ostani muslimani. Spavljim jednom. Njegova čast, zašti Nesvatljivo je da odnosila sa tabhida, čast mislimana nije zaštićena. Dobro. A šta ako su pogriješili? I oni koji budu primiti dogovaranja, budu na ispravnom meneđu ili neispravljom meneđu, ili su pogriješeni u određim meselema, ne znajući za to. Primera da nije došlo do ukrati. Ili su matratu isklani stavom. Šta onda? Hadhihi al-Bukhariyah. Ya asan Abi Buhari. Ve Se neprijateljski ponese prema mome štičeniku. Ja sam mu rat objavljeno. <kuh> ha? Šta ako ti udaril na jednog tako? Okalio si ga, udario si na njegov čas i na njegov ugljiv, a on kod Allaha subhanio ta gana poslije moj mjesto. Allah je rešavno okalje šta? Pa ja sam mu objavio šta? Rat. <kuh> Te zamisli, braćom. Ima li ta sila koja može Allah probiti? Ne A ti si udrljena. Dobro mi je handi, dragi, ima svoje prigovore. Prigovore. I prigovorna se na lancu prenosila svoja I mnogi učenjati skor sredini slabiji. Sad će neko reći, eto, kutaz Bukhari ima slabija vijeta. Evo jedan od ovih. Prigovorna svojme Ovaj lanac kompletno jeste slab. Ovaj lanac. Neki su počeli da sami sadže hadis da pojačati, a joti ovaj lanac potpuno slab. I mater još hadisa koji su Buhari, Muslim, koji su isplanih lanac. Pošto kod nama misli. Sačemu na koreć kako to. Mnoge dane Baioni koji se smatraju superiorni. Padnu. Ima moćni musume sahihu kad jedan godmah, god na koji je kadae nam hadis. Na kodno na početkom no što ne ječe kod njega u bogan stalo mak. Drugi, treći. Sve što mi se dole se niža, sve su to slabi lanci knosati kod njega. Ha? E? Evo ono ti hadisa. Jest kupane Nakon sponu vodnosa gdje se dožive ejakulacija. Gdje Allah poslanih sa samim, vidiš gdje imam muslim sume sahib upitan o tome. Pa je rekao on, ja i oba pokazali či na išu. Znači, žena tu njegova bila. To učini možda na pa se kaže okupan. Hadith u muslimu. Hadith kod mama muslima. Međutim, je hadith. La nas toha haditha je splatna. Prigovar ima ileri. Znate šta su ileri hadith? Ile ali u hadith gdje se nalaze u hadith? Ima mahanem u samome lancu, ima mahanem u lancu dva prinosi odzivam ker dva metruh a drugi je sam. Zašto? Imam Musim ovaj hadith navodi kao zadnji u poglavu, a to u kojte ga nije krono što je prvo gvore. Druga stvar, sam zadržaj haditha, Bismillah alejkum. Ja Molako zamzi to to as-salatu vas-salim sallallahu alayhi wasallam. Sedis sa svojim ženom, mima upita, onaj jedno jedno, jedno pita i kaže ja i moja žena to radimo da se kupamo. Može zamzi to. Mi to ne baš A kam onda to činiti? Druga sa kako kada la pazelih sallallahu kaže: "Da nam prokle onoga i onoga koji otkriva tajne, bračne tajne ljudima i ženama, žena ženama, ljudi muškarcima, muškarcima." Kako? Zabranjava tiju, govoriš šta ti sa svojim suprugom radiš. Zabranjava poslani, proklij to. I sad o tom čini, ne mogu, ne I na kraj, da sve u kraju. Frađer, vi znate da sad se meni neko u a šajere, Aša, i maturidi, mi što mi govori, mi što maturidi, aša. tako nije tako. Sponjim maturidi, al tako ah? nije eh? tako. Ha? Zato kako su maturidi, eh? Aša, je? Ne. No, tako ili bracio. Vedi kak je sumnje? Usi Fatima, iu imanu, pao lebané, tako dalje. Nis. Ali bracio šta to zna, kako to svatiti? Kako to svatiti? I odmah, jer danas ja čitavam štana, ja tamo upitan o tome, on dano palio ko su maturidije, ko su šadije, kako nije selef ako, kako nije selef nako, nema klanjanja, nema ovoga, nema izdaniju ovog, nema selama, sad njima niko, ne... maša Allah. I sad poprčetnik kada uzme, Allahu akbar, ubav si ovdje šta, maturidije, nisu maturidije, maturidije, u ekmeđu na šadije, u svih na šadije, a šadije, rođaju. Bračo, jer vi da nevi veči učenjati ki su bi sviđili u istoriji islami sviđali obim djema skupinama ili bilo ash'ari ili bilo maturiria Ata bi znači Nara na Allah subhanahu wa ta'la da uvijek da buda u nosilata istri da buda na međetu salata ali nevi veči u fiqhu, u hadithu, u tafsiru u arabe kama jeziku ili maturidije, ili ašarije. Kogod hoće, kogod hoće, da mi kaže da on je tačno, evo, bojero. Ja sam samurao i sa živačkom radu, imena učenjaka koji su bile ašarije, imena učenjaka koji su bile maturidije, da su lako daću. Znate koliko trebate knjige da prebaste preko ruke, da najdete njegovu biografiju, i gdje da je bio kafir? i gdje je spominuto da i spod čega je to učinjeno? A ja ću vam samo I do njeza. A prije toga, vi imate knjigo na bosanskom jeziku. Evo je. Prevede na bosanski. Ne morate da se učite po arabskom. Ovo su mi mene kod lebo Hanifi, kod imame Bo Hanifi. Ovdje sam ja našao kod sebe na, na, na arabskom jeziku. I našao sam je kod sebe na arabskom jeziku, pa sam se sjetio da ovdje kod nas ima ova knjiga. Benklo je li tak? Šta piše? Autor koji napisao ovo sam kaže dole da je većina hanefijskih učenjaka bilo kakve orientacije u akede ma turidija ma na murzijskom stavu kasne generacije da ma turidija si bramici u hanefijskom metodu Prijetko da ćeš naš nekog da reći Jedan od najvećih pravnika u hanefijskom mrtvu koji je udario osnove Usuludin inden hanefije jeste autologa djela. Iman Uđedi. Zove se Dijelu usulsko. Gde je poredio usulska pravila u hanefijskom mrtvu. Poredio I na osnovu toga ti radiš posle propise fikha se nazvao djelo El Ešbala Hunnavajr Maturidija Binaja Rijegu Šta mislite, praću me, mimo ovoga djela Ovo djelo se izlučava, ovo djelo posebe svaki islamski učenja koje imalo o štromuniji koji se više bali s Ne možeš meni s Da vidiš kako so su Hanefi progledali u sunu Moraš ima to djelo da vidiš Isto djelo a? Za ostana tri medheba Šahvijski, Marekijski, Hanbevijski I napisao drugi učenjak, ali opet šta? Eša Imam su jodi. I nazvo ga isto, el, ašbahu, val, navair. Kudva Ali opet eša ali. Dakle, usule popitaju fika, dali su nam eša dali su nam atoririja? Dijela el muvafakat, evo. Imam ša ti mi Što li <gredi> ste oborio samo nju? toma Evo kao. Niko nije podioj djelovu suhle od su odmina. Niko. I to će ti priznati i mu je razlogu kažem. Ali je bio šta? Eš ali je. Novata. Šehun menhađi menhađi lusuri. El musuri ili ime lusuri. Od daj Shafi'iski pravnik, Shafi'iski usuliski učenjah, imu fatsir. Alshariya. Tethol bari! Komentari imama Bukhari, nuk sahiha, napisul ibnu Hajin al-Skabani, Alshariya. Baris, trinih stonuva, ima. Rekli učenjaci za u knjigu, šta su rekli? La kitabe bada al-fetx. Nima, knjige nam, knjige. Alshariya napisul. Novo ta'l. Iman nebevi! Napisul komentar na, Musimo saj, notar. Za kaši, nja stavi, sve notar. Ima da je bio maturidja ili je bio ešalija. Dobro, kad ti sad uzmiješ te tekstove i fece koje daju po internetu, dođe ti šta uzdeš, upajnači sad, zapali sve. Niko to ni uradio, osim današnja generacija kako hoćete da uradi? Kako hoće svoji mnukavi da da uradi pumpate, šarje, pumpate, maturidije, pumpate, šarje, pumpate, maturidije, dođeš i da skaš, da, uzmeš i da zapališ, ništa nema. Matut ne mreš bez tobe. Matut. Zbog toga se mora razlikovati. Ono što je obidatele, od taj ne prihvatamo i to kritikujemo. Međutim, od onoga znanja kojih si se jer su privati te prihvatiti ili nećemo prihvatiti. Ako ne prihvatiješ, ne odore znanja će se proliš. Kao što kaže, zevi govoreći oh, o Afidijana. Dali ćemo uklivati to njegov <preachet> hadith, nećemo uklivati to njegov hadith, nećemo, nećemo, nećemo, nećemo, nećemo, nećemo, nama, njegov hadith, njegov, njegov navotarija. Ja s njegov navotariji nijem ništa, ali i sa djelom. Yep. Braćo, hajde sad pustimo čenjake po strani. Evo još ovo i to. Hajde pustimo čenjake po strani. Hajde sada malo na, na džihad. Ha. To je tema, Gdje mnogi vore, da se o tom govorim, tako. Krenimo, sad istoriju malo ratima se nazara u vijemeni imama Ahmeda. Mu'tesim billah, khalifu meta. Mu'tesim billah, vraću moja draga je čovjek koji je osvojio amuriju čuvenu. Ivrada vrata Amurije dao na konje da se dovezuju Bagdad natrg da se stavi. Tu li se priča o tome kako je Moatesim bila, lah zbog jedne muslima je kerakoveo? Jel' tako ili je tako? Moatesim Bil-lah Van Moatesim A danas odzvaja para svom svijetu. Znate što znači? O Moatesime, gdje si? Zbog čega? Dan danas govori palestinci Van Moatesim A. Gdje je taj Moatesim da dođe da oslobodi palestince? Ovo simbolišom, jer je ne istran. Jer čovjek je šta da god zvijet, ali? Simbolišom, gdje su da nas osvobodi? Gdje je taj jedan muatesim koji će doći da osvobodi naš narod? Zbog čega? Jer se muatesim odrazvao kad je jedna povikala, gdje se dođe osvoboditi? Muatesim ilah, međutim, muatesim ilah, muatesim! To govorili? Pozivu u stvornosku, Ana, stvornosku, Ana, kuf! Šta sad? I da možete Salahuddin Ko je Salahuddin Ajubi? Ah, Kim Osmanski vojskoj osvajač. Osvajač čega? Rači oslobodilac čega? Kudsa, oslobodio je Jerusalim. Ispod krstaških samlije koja je bila 100 godina rad Jerusalim. Salahuddin Ajubi o kojem su isti isne knjige i knjige Gdje se mnogi neznalice do imenheđa kažu treba nam novi Salahudinu. Kad će goći Salahudinu? I u njemce gdje se Ali ne zna da je Salahudin bio Ašari. No ovo tako. Naprotim, da bio financer Ašarijske akide. Pogledaj što bi rekli moji. I metno me Ašarijske akide naprme znao. I podučavao i osnivao škole za to. Još malo idem. Muhammed al-Fatih. Ili Mehmet al-Fatih. Ko je taj? Tosk ses šta? Konsonanti, Danas miovali? Istamul. Bos. Ja. Ko je bio? Salafija? Bosni, je djamac. A i ovo su braćog vladari, muđahidi, osvajači. Ha? Skuraj sve i zapali ko što knjige treba da zapališ. Ha? Ja Allaha subhanahu ta'ala molim da se ova tematika ispravko kod nas dva razumije i da se njoj opretno prilazi. A Allaha subhanahu ta'ala također molim da i koji su već svoje jezike islazili na ume i kritikovali već da malo vištu povuku jer će sikurno prozirma kad neko ne seču. Aku lukavu ya'na wa istavu fiyo في wa lakum anonu wa fulun kullama apsat قولها <تصفيق> لي